він знову взявся за перелік і з ніяковим почуттям, що поводився надто пихато. Одначе з чиновниками із штатного персоналу слід триматися твердо, так, щоб вони не уявляли собі, ніби можуть тут верховодити всіма, в тім числі й головою. А надто той отмен, який працював з мультиваком ще тоді, коли вони обидва були значно молодшими, саме через це й тримається так зрозуміло, аж до нестями довести може. Для Галімана питання злочинності було політичним шансом усього життя. Досі жоден голова не відбув свого терміну без убивства, вчиненого десь колись на землі. У попереднього голови під кінець їх було вісім. На три більше? Більше фактично, ніж у його попередника. А от Галіман збирався не мати жодного. Він заповзявся бути першим, за чиє головування не станеться жодного вбивства, ніде на землі. А після цього сприятлива репутація, що дозволить йому. Решту рапорту він лише перегорнув. Прикинув на око, що туди внесено принаймні дві тисячі передбачуваних випадків побоїв жінок, безперечно, не всі вдасться відвернути. Відсотків тридцять, мабуть, станеться. Але ймовірність мала тенденцію до звуження, а кількість випадків – падала навіть нижче. Лупцювання жінок мультивак додав до свого переліку завбачуваних злочинів років із п'ять тому, і пересічний чоловік ще не призвичаєвся до думки, що коли він має намір віддухопелити свою половину, то це стане відомо наперед. Коли ж потенційного злочинця засудить усе суспільство, то жінка попервах ходитиме з синцями рідше, а потім зрештою позбудеться їх взагалі. До переліку входив також деякий відсоток лупцювання чоловіків, Галіман це зауважив. Алі Отмен вимкнув зв'язок і дивився на екран, з якого зникла тостопика лисувата вже голова Галімана. Потім перевів погляд на свого асистента Рейфа Лімі і сказав: "Що ми робимо? Ет, не питайте". Він бач занепокоєний якимось там нікчемним убивством. Нехай двома Жахливий ризик брати цю справу на себе. Але якщо ми доповімо йому, то його вхопить герець. Ці виборні політики бережуть свою шкуру, отже він зобов'язаний плутатися під ногами і заважати. Все лихо, одначе, в тому, що станеться, коли ми схибимо. Ну, майже тобі кінець світу, розумієте? Якщо ми схибимо, то кому який клопіт, що з нами станеться? Ми просто увілємося в загальну катастрофу. Потім Отмен додав трохи бадьоріше. «Та чорт з ним, імовірність лише 12,3 відсотка. З будь-чим іншим, крім убивства, ми даємо ймовірності трошки зрости, перш ніж взагалі за щось братися. Є ще шанси для стихійних запобігань». «На них я не покладався б», – сухо зауважив Лімі. «А я і не збираюся. Я просто посилаюся на факти». За цієї ймовірності, однак я пропоную на якийсь час обмежитися простим наглядом. Ніхто не планує такого злочину сам один. Мають бути спільники. Мультивак жодного не назвав? Знаю. Проте він замовк у нерішучості. І вони заглибилися у деталі злочину, не внесеного у переданий Галіману рапорт. Злочину, на який ніколи не відважувалися за всю історію мультивака. І розмірковували, що ж робити.